ادعوك يا ربي انت اشرح لي صدري تهدي لتمواك في سر و في جمر يا ربي انت اشرح لي صدري تهدي لي لتمواك وثقني لمراضاتك يسر حفظ اياتك وثقني لمراضاتك يسر حفظ سبحانك قد يسرت قرانك للذكر يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب قرآنك يا حافظ, يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فلزم عز هو للأبناء فخر هو للآباء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 Sva slova i hvala pripadaju samo Allahu Jalavala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo Allahu Subhanahu Wa Ta'ala i dolikuje. Neka je salavati selam na Allahog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafu sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashaabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Na početku i na kraju i u svakom stanju Allahu Jalavala ponizno i pokorno se vraćamo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 Smutnje i neredi. Kada počnu dolaziti nedaće belaji i iskušenja, počesto se i najrazumnije osobe u svemu tome ne mogu snaći. Naročito ukoliko se ostave i zapostave šerijatski tekstovi, što nimano nije čudno u vremenima nereda i smutnji, Pa se zato i kaže indal fitani wal masaibi tadhhalu an-nufus ani an u vremenu nereda i smutnji iskušenja i nedaća duše zaboravljaju na šerijatske tekstove u vremenima smutnje i nereda međusobno podpomaganje muslimana je prijeko potrebno ujedinjenje riječi muslimana je neophodno jer zasigurno razilaženje, podvajanje cijepanje, udaljavanje jednog od drugog, samo još više slabe muslimane, samo još više smutnje, nerede nastale produbljavaju. Ono što zazigurno produbljuje tu smutnju, taj nered, iskušenje i ne jeste rekla kazala, jeste dakle govora Allahovi subhanahu wa ta'la vjeri bez znanja, upuštanje u Govor o Allahove Đalla Vala vjeri daleko od dokaza iz Kur'ana i sunneta Širenje novotarija i mnogo šta slično Bavljenje o tuđim mahanama, a ne o svojim mahanama Zato večeras uz Allahu Subhanahu Atala dozvolu Iako nisam od takvih nekoliko savjeta i smjernica upućujem svima nama Koji će Allahom Đalla Vala dozvolom njegovom iskrenom robu prosvjetliti Vrijeme smutni i nereda. U vremenima smutnji i nereda. Jedna od najbitnijih smjernica, jedan od najbitnijih savjeta, kojeg ne treba samo čuti, već po njemu obavezno raditi, jeste dova. Jeste da dovimo svome gospodaru što je god moguće više, što je god moguće češće. Naša sigurnost Naša uputa nalazi se u rukama Allaha Jalavala, ne u mojoj ili tvojoj ruci. Dobro nam je poznat hadis u kojim se kaže da se sva ljudska srca nalaze između dva Allaha Jalavala prsta, ne zalazimo u kakvoću. I Allah je okreće kako hoće. Zbog toga je najčešća dova Allaha u alihi ali na sejdi bila, bi ja muqallibel kulub sebit kalbi ala dinik, kod imamo muslima. O ti koji okrećeš ljudska srca, čvrsti moje srce u tvoje vjeri. Zato, kako također bilježiva muslimo dajiša radi Allahu ta'ala anha, Allahu poslanik, Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, pored svoga položaja, pored svoga počasnog mjesta kod Allaha džalavala, pored njegove blizine, Allahove ljubavi, Allahove podrške, pomoći njemu, i pored svega toga kada bi ustajao na noćni namaz često maltene svaku noć noćni namaz bi odpočinjao kojom dovu Hm? Malo kodazdo Allah me baid beni u baina khataya hm? toi dakle dova koja se uči kao početna dova o mjesto subhane ke subhane ke nije početna dova nije učio Allahu poslaniku alejsallahu alajhi wasallam Allahumma ba'id baini wa baini khutaiyaito ya naivira dostoyni ya do'a kod Bukhari kod muslima zabila jana Međutim zan učni namaz Uči obi povsemno do'o Allahumma rab jibra'il wa mikail wa israfil fatera samaoati wal ardo, alim al-gaybi wa shahada anta tahkumu bain ibadika fima kanu fihi akhtalifun ihdini limakhtulif fihi minal haqq bi Gospodaru Džibrila, Mika'ila, Israfila, stvoritelju nebesa i zemlje, ti koji po, poznaješ i javni i skriveni svijet, Allah, za Allaha dželvala, nema gaiba, gaiba postoji samo za nas, ti koji presuđuješ svojim robovima u onome u čemu se oni razilaze, kaže Allahu u poslanika Alihi sallahu, ihidini, uputime, uputime na ono u čemu se drugi razilaze od istine, uputime svojom voljom, jer doista ti upućuješ na pravi put koga hoćeš. Allahu poslanika alihi salat je tu tražio od Allaha subhanahu wa ta'ala, koliko tražimo mi. Stoga dakle savjet meni, a zatim i vama, da što češće dovimo svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, da nas uputi na pravi put, da nas sačuva na pravom putu. za sigurno dova, ukoliko se uči ponizno, skrušeno, prilikom koje iskazujemo svoju potrebu za Allahom wala, svoju ovisnost o Allahu subhanahu wa ta'ala, bez Allaha wala, ne možemo koliko je treptaj oka, Takva dova zasigurno razlogi otklanjanja nedaća, nevolja, smutnji i nereda. Kaže Allah dželle u surji Al-Anam 43. ajetu: "Felevla izja'ahum ba'suna tadarru? Walakin qassat qulubuhum wazayyana lahum ash-shaytanu makanun yamalun." A kako srce da su oni kada im je došlo iskušenje od nas bili ponizni i Da su bili ponizni iskrušeni, odklonili otklonili bismo od njih tu nedaću. Međutim, njihova srca su bila goruba otvrdnula i šeitanim je uljepšao postupke koje oni čini. Također kaže Allah jelavala u suri Al-Mu'minun 76. ajetu وَلَقَدْ أَخَذْنَا هُمْ بِلَ عَذَابٍ Mi smo spustili na njih svoj azad, kaznili smo im, spustili kaznu na njih فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمُ وَمَا يَتَدَرَّهُمُ Međutim, oni nisu bili ponizni pred svojim gospodarima Allahum subhanahu wa ta'ala ni su bili skrušeni. Zato moramo se u ovom vremenu smutnji, u ovom vremenu iskušenja i nedaća, a samo dolazi gore i gore. Moramo se ponizno obraćati Allahu subhanahu wa ta'ala, iskazivati svoju ovisnost o njemu, tražiti od njega sigurnost i postojanost iz čvrstine od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne budimo kao neki koji uče dovu Allahu subhanahu wa ta'ala formalno, teko na ko? Smatrajući Da su razlozi postojanosti, sigurnosti u nečemu drugom, a ne kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Da se mogu zadobiti nečim drugim, a ne dovom Allahu subhanahu wa ta'ala. Tako postupaju oni koji nemaju znanja, oni koji su džahili, velike neznalice. Upućuju dovu Allahu subhanahu wa ta'ala onako formalno. Srce ne prati njihov jezik, zato što kažu neprijatelj je daleko mnogobrojni, neprijatelj je daleko vojno sposobni. Allahu ekbar, zar Allah nije najači? jer Allah dželle je najveći. Zar sva naša srca nisu kod Allaha subhanahu wa ta'ala? Zar on ne upravlja i nama i njima? Zar Allah dželle velalani ne odaziva se dovi nevoljnika kada mu se obrati? Emmen yudjibul muqtarra idha da'a ve yekshif usu. Ako etaj mimo Allah subhanahu wa ta'ala koji će se odazvati nevoljniku kada mu se obrati i od njega odklon odklonite neđaću. Zato smo u našućnoj potrebi da što je god moguće više dovimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Dova je poseban ibadet. Naprotiv vrati moli se i budemo li proučavali svaki ibadet vidjet da je cilj svakog tog ibadeta dova Sv svakim ibadetom, je tako? Dovimo Allahu Subhanahu wa ta'la svojim namazom i postom i zakatom i harđom i ostalim ibadetima dovimo Allahu Subhanahu wa ta'la tražimo tim svojim ibadetima od Allaha Subhanahu wa ta'la njegovu ljubav, njegovu blizinu jeli, i džerneta i zadovoljstvo zato dakle potreba je da dovimo što je god moguće više prelijepo je rekao Imam Ahmed kada je bio upitan kolika je udaljenost Između nas i Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah nije odsutan. Allah sve vidi, Allah sve čuje, Allah sve zna o nama. Kolika je udaljenost između nas i arša Allaha subhanahu wa ta'ala? Pa je rekao, bez obzira kolika, iskrena dova i srca iskrenog groba prelazi svaku udaljenost. Iskrena dova i srca iskrenog groba prelazi svaku udaljenost. Zatim, nakon dove, iskrenog, poniznog, skrušenog obraćanja Allahu subhanahu wa ta'ala na nama je u ovim vremenima smutnji i nereda omladino Islama da se okupljamo oko ljudi da učimo svoju vjeru da se okupljamo oko učenih ljudi vjera se ne može drugačije učiti vjera se ne može učiti sa ovog ili onog mjesta preko interneta i ostalih pomagala nakon učenih ljudi da, ali prvobitno ne Moramo se okupljati oko učenih ljudi, jer ne smijemo govoriti nikako. U svakom vremenu, a pogotovo u vremenima smutnji i nereda, da govorimo o lohoj vjeri bez znanja, to samo pospješuje razilaženja, cijepanja među nama. Zato su davno rekli, poput imama Gazali i drugog, drugih islamskih učenjaka, kada bi ušutjeli oni koji ne znaju, ne bi bilo razilaženja među muslimanima. Kada bi ušutjeli oni koji ne znaju, ne bi bilo razilaženja među muslimanima. Okupljati se u učenih ljudi moramo da naučimo svoju vjeroveć jednom, da ne govorimo o Allahove vjeri bez znanja. Ovo u čemu se sad nalazimo i što nam se čini i što čine pojedinci koji nose izgled kakav mi nosimo, to čine iz neznanja. Govore o Allahove vjeri bez znanja, a rad je po Allahove vjeri bez znanja. Onaj koji voli da govori... Neka pred sebe stavi riječi Allaha dželle vala i sure Al-Isra 36. ayet: "Va la taqfu ma laysa laka bihi alim. Inna što ne znaš, kovo zabranio ja ti, ovo zabranio Allah dželle vala koji nam je i ostalo zabranio. Ona i ga obožavamo namazom, postom, zakatom i ostalimi ibadetima, trebamo jovim da ga obožavamo, da se sustegnemo od govora o njegovoj vjeri bezdanja Doista i za sluh, za vid, za razum se biti pitano i odgovarati. Onaj koji voli da priča o Allahoj vjeri, a zna nema znanja, neka stavi pred svoje oči riječi Allaha subhanahu wa ta'la na redbu, na koji nam je naredio namaz, kada kaže zikrin odmah pitajte učenje ako ne znate. Ne znaš, a govoriš o Allahoj vjeri, što nisi pitao? Šta je rekao Allah u poslanika alihi sallam za onih ashaabe koji su Rekli, nema ti se okupati, imaš vode, nakon što je uzlijedio svoju glavu, povrijedio glavu, ujutro bilo hladno, nisu mu dozvolili da uzme temom, rekli su, imaš vode, ne vidimo dakle da imaš olakšice, pa je umro, pa je rekao Allaho poslanika, ubili su ga Allah i ubio, što nisu pitali kad nisu znali, ubijaju što ne pitaju. Kako treba postupati? Onaj koji voli da priča o Allahu i dželle vala, vjeri, a zna da nema znanja, neka posluša riječi Allaha dželle vala i sure El-Bekara, 168. i 169. ayet, pa neka vidi ko pored njega stoji. I koga podstiče na takav govor. I mijenjanje slike. O Allahu dželle vala vjeri, kaže dželle vala: "Ne slijedite korake šejtana. On vam donosi zlobno. On vas samo Nemojte slijediti šeitanove stope. On vam je otvoren i neprijatelj. On vas doista postiče na zlo, na razvrat i da o Allahu govorite ono što ne znate. Kada god se svaki od nas upusti i govori ono za što zna da ne zna, nema znanja, o tome neka zna da šeitan pored njega stoji da ga on na to postiče. 33. ajcu rekao al-Alof. الله جل وعلا قال ونمو قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لتعلم رتس او محمد فظناتنا نمية تأي الله بسلانك عليه الصلاة والسلام دوست في كل قرآن Kaže Aisha radijallahu ta'ala, majka vjednika, ako vam neko kaže da je nešto prešutio Allahu poslanika alihi salacom iz Kur'ana, znajte da on laže. Zašto? Zato što je Allahu poslanika alihi salacom čak dostavio ajte u kojima sam on kori, u kojima ga kori Allah subhanahu ta'ala. Početak sure Abese, početak sure Tahrim i slično. Slični ajte. Pa je dostavio cijeli Kur'an, ali mu je bilo posebno naređeno da dostavi one kur'anske ajte koji odpočnju sa kulj, recio. Posebno to dostavim. Pa šta stoju u ovom majtu? Reci, doista moj gospodar zabranjuje razvrati tajni i javni. Zabranjuje svake grijehe, sve grijehe. Zabranjuje neopravdano primjenu sile. Zabranjuje da mu se neko smatra ravnim, da mu se čini širki. Jer on o tome nije nikakav dokaz dozvoljenosti objavio i zabranjuje da o njemu govorite bez znanja. Koji je zadnji spomenut grijeh? Zabranjuje da o Allahu govorimo bez znanja. Ibn Al-Qayyim Rahimahullahu ta'ala veliki islamski autoritet u svome vrijednom dijelu I'lam Al-Mu'ak'inu, prvom tomu na 39. stranici kaže da je Allah spomenuo ovih pet griha, da ste pratili, ovih pet griha od razvrata do govora o Allahu subhanahu ta'ala bez znanja da je poredao ove spomenute grihe od najlakših do najtežeg. Od najlakših do najtežeg. Pa je Govoriti o Allahove vjeri o mladino Islama, ko želi da govori, neka govori. Govoriti o Allahove vjeri bez znanja je gore od širka. I onaj koji bude govorio o Allahove vjeri bez znanja, on će upasti u širk. Upaš će i u činjenje zulma, nepravde, koje je spomenuto prije širka. Kada upadne u nepravdu, činjenje nepravde svakome drugom, upaš će i u svaki grih i upaš će i u dozvoljavanje spolnih organa, pa će se činiti nemorali. Kao što je poznato oni koji govore Allahov vjeri bez znanja, sve ovo i činje. I onaj koji voli da govori Allahu vjeri bez znanja, neka već jednom začepi svoja usta. Neka posluša riječe Allaha Jallaovala i sura Al-Haqa. Od 44. do 47. ajta, pa neka vidi imali pravo da govori. U ovim ajtima Allah Jallaovala se obraća Muhammedu sallallahu alihi wasallam. Pa kaže: "Valahu taqawwala alayna ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil-yamin thumma la qata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajiz." Adai on Muhammad. Ona makakve neistine iznosio. Govorio od sebe: "Mi bismogah chtrpali desnicom i zhilu kucavicu mu presekli." I nikoga od vas ne bi mogao toga sačuvati. Kada Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, Allahom poslaniku, za kojeg tvrdiš da njega slijediš, njemu nije bilo dozvoljeno da govori od sebe, po svom nahođenju. Zar da meni tebi bude dozvoljeno? Zato kada bi ušutili oni koji ne znaju, ne bi bilo ovog razilaženja među muslimanima. Ebu Bekr radi Allahu talan, ta najbolji insan na dunjalu konakon Allahovih poslanika i vjerovjesnika, kaže koja će me to zemlja nositi i koja će me to nebesa nadkriljivati ako Allahov u ovoj knjizi kaže nešto što ne znam kažem po neznanju Abdurrahman ibnem i Leila iz generacije Tabina kaže zapamtio sam stotinu dvadeseta shaba u mesčidu Allahovog poslanika alihi salatu sam, jedan od njih Nije držao predavanje ili odgovarao na neko pitanje, a da ne bi volio da je to neko drugi učinio. Kud žurimo, kud crljamo, da samo još više smutnje nerede produbimo, okupljati se oko učenih ljudi moramo da naučimo pravo znanje. Okupljati se oko naših učenih ljudi moramo zato što nikako, a pogotovo u vremenima smutnje nereda nije dozvoljeno govoriti niti postupati po emocijama. Emocije bez znanja dovode samo do belaja, ni do čega drugog. Nema rasuđivanja, nema prosuđivanja, govora po emocijama, govori se po znanju, a to znanje ćemo steći samo kod učenih ljudi. Okupljati se kod učenih ljudi, trebamo da učimo vjeru kod njih, ne da mi njih učimo. Da tražimo odgovore za naše probleme današnje kod njih, ne da mi njih podučavamo kako i šta treba. Što je danas, Jel tako prisutno? Sjedemo pred učenog pa mi njemu držimo lekciju. Okupljati se oko učenih ljudi trebamo da iskažemo poštovanje prema ilmu koje nosi. Ne smijemo ih napadati. Znajemo dobro da u napadanju naših učenih ljudi koristu. U tome imaju samo naše unutrašnji i vanjski neprijatelji. Mi ne imamo to, toga koristiti. Ni samo sebi sjećemo granu na kojoj sjedimo. Zato nevjernici kažu da je jedan od njihovih posebnih strateških ciljeva kojim se posvećuju mnogo, najviše da obezvrijede u očima drugih ljudi praktičara islama. Njihov glavni cilj jeste da obezvrijede u očima drugih ljudi one koji se čvrsto pridržavaju islama. Zato šire izdana u dan, tako, pojam termin vahabije, vahabizam. Vehabije. A ko su vehabije? Su mi. Mi smo. Ko su? Govorio sam ovdje. Vehabije su postojali ikada. Jesu. Postojali su. I bilo je ljudi koji su za sebe ponosno govorili da su takvi. Da su vehabije. Međutim, kada su postojali? I oni koji izlaze i govore da taj termin počinje od Mohameda ibn Abdel Vahaba, Rahimehullahu, tjela samo tom čovjeku čini nepravdu. Mohamed ibn Abdel Vahab je rođen kada? 1115. godine. Preselio u 1205. godine po Hidžri. A skupina Vahabija su postojale u drugom Hidžarskom stoljeću. On je živio u 12. Hidžarskom stoljeću. Oni su postojali u drugom Hidžarskom stoljeću. Čiji osnivač bio Abdul Wahab, koji je umro u 197. godine po Hidžri. Najortodoksnija skupina Havariđa, najopasnija skupina Havariđa, koji su ubijali muslimane, ostavljali nemuslimane. I vijesti o njima prenosile su se s koljena na koljeno. I muslimani su bježali normalno, hoćeš da sačuvaš svoj život. Bježali su od takvih kada se pojavio Muhammed ibn Abdelha sa ispravnim vjerovanjem u njegovo vrijeme kao što nam je poznato fiqh, hadis, kiraati to je sve bilo na vrhuncu ali je bilo problema kod ubjeđenja kod aqajda turbeta, svetkovala se oko njih se tawafilo posebna stabla, posebni kaborov i ostalo žena nije mogla da zanese pa dođe do stabla zagrli stablo i traži od stabla porod širk, maht potpuni širk koji izvodi čovjeka iz vjere od stabla da nosi Da, da, da traži potomstvo pa je Muhammed ibn Abdul Vahhab to porušio. Međutim na takvim mjestima se nešto iskupljalo. Je l tako? Kao što se skupla na sličnim mjestima i danas. I onaj koji govori protiv toga narušavao nečiji interes. I on kada je to sve porušio, narušio je nečiji interes. Odatle njemu se prelijepio termin mahbizam njemu se prilijepio termin vahabizam zato ljude koji praktikuju vjeru kako treba trude se da praktikuju vjeru kako treba koji podučavaju nazivaju vahabijama da bi druge ljude udalje od njih nije problem samo još više privlače ljude nama na takav način ali znajte dakle vahabije su postojali bili su i poznato je to imaju knjige napisane i kamo sreće da se to kod nas prevede u nekom sažetom bliku i podijeli narodu tas'hīh al-akhtā' al-tārīkhīyah hawla al-wahābīyah ispravljanje historijskih grešaka oko wahabija nisu wahabija saudijska država wahabija su davne povestle međutim kada za smeta neko njemu se dadne termin wahabija zato dakle čuvajmo se da mi ne pomognemo naše neprijatelje unutrašnje ivanske da mi napadamo na naše učene da ih mi kritikujemo za ovu smutnju, za ovaj nered, glavni krivci su učeni ljudi. Jesu li to ashabi krivi što se šije i haridžije pojavljaju u njihovo vrijeme? Ljudi su upozoravali. Jesu li to učeni ljudi krivi za ovo što se dešava? Upozoravaju i pojašnjavaju da jedan od temeljnih principa ehli sunnete val džamata onoga koji slijedi Allahov poslanika alihi salutom ashabeta bine i prve, generacije prve učenjake, jeste da je strogo zabranjeno cijepanje muslimana, da je strogo zabranjeno sijanje smutnje među muslimanima. Tu su naši temelje, tu su naše osnove, tu su naši principi od 44 principa. Zato se dobročuvajmo. čuvajmo. Zatim, ako smijem, ako mogu, savjeti učenim ljudima, ako smijem, nije svako za fetve. Nije svako sposoban da izdaje fetve. I učeni ljudi trebaju dobro da vode računa. Mnoštvo znanja, mnoštvo informacija ne daje nikome za pravo, da izdaje fetve. Sve dok mu daleko, daleko učeni ljudi od njega ne potvrde sposobnost da je sposoban da izdaje fetve. Mnoštvo znanja ne dozvoljava čovjeku, ne daje mu pravo da se stavi na mjesto muftije i da odgovara svima kogod mu postavi pitanje. Zbog čega naročito? Zbog toga što onaj koji izdaje fetve mora da poznaje stanje, vrijeme, situaciju u kojoj dotična osoba živi. Ne, možu, ne mogu se pitanja postavljati tamo nekome koji je daleko i od njega dobivati odgovore koji ne zna stanje, situaciju, vrijeme, mjesto gdje se živi i prenositi te fetve ovdje. Propis svako može prenijeti, ali fetva je ništo drugo što ovisi od stanja situacije dotične osobe. Ne kažem ja, kaže Ibn Al-Qaim Rahimahullahu Tala, pa poslušajte šta kaže. U svome vrijednom djelu je Alam El-Muvakin, ko želi da se vrati, jer je škaklijev za mnoge govor ovaj, ko želi da se vrati na treći tom 78. stranicu, kaže Ibn Al-Qaim Rahimahullahu Tala, onaj koji daje odgovor, koji izdaje fetve, samo na osnovu knjiga, uzima odgovor iz knjiga i na takav način odgovara ljudima, Ne osvrćući se na stanje ljudi, vrijeme u kojem žive i mnogo šta ta je zalutao i drugje odvodi u zabludu. Onaj koji samo iz knjiga uzima odgovor i odgovara ljudima, uzima propis i odgovara ljudima, ne imajući u uvidu, ne osvrćući se na njegovo stanje, mjesto gdje živi situaciju, taj je zalutao i drugje odvodi u zabludu. Kaže mu Kajim On će nauditi vjeri više nego li onaj liječnik, onaj doktor koji liječi ljude sa jednim lijekom. Kogod dođe, požali se na bolest, stotine bolesti različit, on samo liječi jednim lijekom. A oba dvojica su štetni. Kaže, jedan će uništiti njihovu vjeru, drugi će uništiti njihove živote. Zatim, ono što naučimo kod priznatih, poznatih, bogobojaznih, Onih koji znaju dobro za naše stanje, vrijeme u kojem živimo, ono što naučimo od vjere, kod njih, to trebamo poštivati, cijeniti, uvažavati, to trebamo prihvatiti, ne baciti za leđa, to trebamo svetkovati, držati do toga. Ne gledati svoje prohtjeve strasti. Odgovara to našim prohtjevima strastima ili ne? Ukoliko je to došlo od priznatog, poznatog, preko Korana i Sunneta, geljora balikana ovog ummeta onda toga se trebamo prihvatiti svojim kutnjacima ja i ti nemamo pravo izbora da kažemo pa nemoran Allah džellal kaže u suri al-ahzab 36. ajetu oman kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qadallahu ve resuluhu amra an yekuna lehumul khiyratu min amrihim niyadun bi'rniku nijednoj vjernici se vjernica Tvrdimo za sebe to nije dozvoljeno kada Allah i njegov poslanik nešto odrede da po svojem nahođenju postupi. Postupaj, ali pitanje kako ćeš biti vjernik, kako ćeš biti vjernica. U suri Nur 51. ayetu kaže Tevvala inma kana qawla almu'minin samo vjernici će kažu, ko vjernici, da vidimo da li kažemo. I da vidimo jesmo li vjernici inna kana qaula lmu'minina idha du'u ila allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na Samo surije vjernika kada budu pozvani Allahu i njegovom poslaniku da im presude kažu tulismo i pokornismo se završeno Ja nemam pravo da izabiram hoćo li rat ili ne Došao si, si koljena, učio si, naučio si od čovjeka u kojeg imaš povjerenja, koji je poznat po znanju i po bogobojasnosti, sjedi uz tebe, zna tvoje stanje, nema poigravanja sa onim što čuješ. To se treba prihvatiti i raditi po tome. Sve jedno bilo ti teško ili lahko jer Allah dželle ve vela stavlja nas na ispit u 65. ayetu sure An-Nisa kada kaže fala warabikalla yu minun hatta yuhakimuka fi ma shajara bainuhum thumma la yajidu fi Allah subhanahu wa taala tako mi tvoga gospodara o Muhammede čime se zaklanja Allah subhan Allah subhanahu wa ta'la u Kur'an i Kerimu se zakljenje mnogo čime, ali tako? <kuh> Naravno što u zadnjem džuzu možemo da vidimo te zakljetve. I kad god poslije zakljetve čitamo Kur'anske ajte, vidimo da se za nešto ozbiljno zakljenje. Kada se zakljenje suncem, mjesecom, noći, danju, slično. Za nešto posebno se zakljenje. Šta mislimo? Šta dolazi nakon zakljetve njimu? kada se zaklinje sobo, dolazi bezazle na neka stvar, hoću, neću, prihvatit se toga, tako mi tvoga gospodara u Muhammedu, oni neće biti vjernici, neće vjerovati, sve dok tebe u svim svojim nesuglasicama, sporovima ne uzmu za sudjivu. I dok... Bez imalo te gobe, ono što im presudi, što ne prihvate. Potpuno zadovoljni. I dok se tome potpuno ne prepusti. Sve ono što naučimo iz kitaba i sunneta, kod povjerljivih ljudi, s tim trebamo biti zadovoljni. Naprotiv, radovati se bolom tome. Moja i tvoja uputa je u rukama Allaha subhanahu wa ta'ala. Moja i tvoja sigurnost je kod Allaha subhanahu wa ta'ala. To se postiže sa Allahom dželeo ala vjerom. To se postiže sa Allahom subhanahu wa ta'ala vjerom. Onoliko koliko budemo u vjeri, koliko budemo u imanu, toliko ćemo i imati emna. Emn dolazi od imana, emn je sigurnost, a iman je vjerovanje. Onoliko koliko budemo imali imana, toliko ćemo imati emna, sigurnosti Pa vjernike i vjernica trebaju da žure na skupove gdje se govori Allahove vjeri, da se poduće Allahove vjeri, da budu što bolji kod Allaha subhanahu wa ta'ala, da se raduju tome. Allah subhanahu wa ta'ala u sura at-tauba 124. ayatu kaže: "Wa izaa ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana." Kada govori o licemjerima, munaficima. Pa kaže kada bude objavljena neka sura, oni licemjeri munafici kažu kome ova sura povećava iman? Sura Munafci se pojavljaju gdje? Gdje se pojavljaju? U Medini. njih bilo mnogo umeki. U Medini dolaze sure koje sadrže propise, ali tako, medinske sure su karakteristne, prepoznatljive po propisima. Pa kada dođe neka sura sa propisima, koje treba praktikovati, kažu... Praktikovali, ne praktikovali, to nama ne povećava iman, kaže amenum, hum imana, hum Što se tiče vjernika, svaka sura, svaki propis koji se objavi, njima povećava iman i oni se raduju svakom propisu. Zato što se tvoj iman učvršćuje s tim propisom. Zato što se tim propisom približavaš Allahu subhanahu wa ta'ala. Sledeći, dakle, savjet smjernica jeste da ono što naučimo, da potome radimo, da obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala, da tražimo Allahu subhanahu wa ta'ala blizinu, Allahu podršku, Allahu pomoć. Samo, draga braća i ciljine sestre, sa ibadetom možemo se začuvati smutnji i nereda, iskušenja i nedaća. Samo sa ibadetom možemo zadobiti Allahu podršku i pomoć a teško li se nama ako se Allah Jalla, Vala, okreni od nas samo sa ibadetom se postiže Allaha blizina i ljubav koja je bliza Allahu koga Allah voli neće ga Allah ostaviti bez podrške i bez pomoći zar nije rekao Allaha poslanika Alihi sallam kako bi ližima muslim badiru bil amali fitena požurite sa dijelima požurite sa dobrim dijelima prije nego li dođu smutnje prije nego li dođu neredi koji će biti tamni, mrkli poput mrklih noći. To je smutnje će biti, teško će se čovjek snalaziti kao što se ne može snaći bez svjetiljke u mrkvoj noći. I u tim smutnjama, neredima neće se moći snaći. Zarnije rekao Allah Subhanahu wa ta'la u hadisi kuciju, niči mi se moj rob ne može više približiti I meni dražim od onoga što sam stavio u obavezu. Zatim neće mi se prestati približavati sa dobrovoljnim ibaditima sve dok ga ne zavolim. Zar nije rekao Allah subhanahu wa ta'ala Oni koji se budu borili radi nas, mi ćemo ih uputiti našim putevima. Mi ćemo im pružiti podršku i pomoć koji se budu borili u našoj vjeri za našu vjeru, koji se budu borili kako kaže Ibn Al-Qaim ne kažem ja, kaže Ibn Al-Qaim Rahim oni koji se budu borili protiv svoje duše protiv svoje strasti, protiv svoga šeitana i protiv svoga dunjaluka to su najbolji borci za Allah uđelovala vjeru kako kaže u komentaru ovoga arita znajmo dakle da nas ibadet spašava smutnji i nereda, da je ibadet razlog postizanja Allahove podrške i pomoći, u ovim vremenima Allaho, pomoć nam kako tekako potrebna. Ne možemo se mi spasiti sami. Zatim ono što je potrebno da radimo u ovim vremenima i to je zasigurno čemu nas podučavaju naši učeni ljudi, savjetuju i po čemu oni rade, jeste da maksimalno se zalažemo na jedinstvu muslimana, na ujedinjenju muslimana, da se trudimo što je god moguće više Nakon naredbe na obožavanje Allaha jednog jedinog ne znam da ima više Kur'anski ajeta koji nas postiču na jedinstvo. Da se držimo zajedno, čvrsto i da se ne cijepamo. Ajeta koji govore o pogubnosti cijepanja i dijelenja. Zato što to Allah ne voli. Allah ne voli cijepanje. Pa Allah subhanahu wa ta'la kaže u suri Ali Imran ili tako u trećem ajetu Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَاْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا I čvrsto se Allahovog subhanahu wa ta'ala uđeta držite i, i nemojte se poodvajati. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava koji su ti koji se poodvajaju. U Allahovih subhanahu wa ta'ala vjeri pa kaže وَلَا تَكُونُوا Hoćemo sijeti smutnju među muslimanima, hoćemo se radovati svakom novom razilaženju među nama, Kaže džellalalaha wala wala tekunu minel mushrikeen minel ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun ma itabiti od mushrika onih koji su svoju vjeru pocijepali onih koji cijepaju vjeru poistovjećuju se samo šercima kaže džellalalaha wa onih koji cine nasilje se mnogo cijepaju i brojni drugi koranski ajeti. Zato moramo, ako se želimo spasiti širke, ako se želimo spasiti zuluma, nepravde, ako se želimo spasiti kufra, beliladine keferu fija izzetin vaši kak, naprotiv nevjednici su oni koji se hvališu i koji se cijepaju dijel. Ako se želimo spasiti kufra, onda dakle moramo raditi na jedinstvu. Sa jedinstvom i u zajednici nad zajednićom je Allah, zar nije došlo u hadisu, da je Allahova ruka nad žematom, dok je Allahova kazna u pocijepanosti, podijeljenosti. Zatim moramo da imamo već jedno lijepo mišljenje jedni o drugima. Muslimani moraju imati lijepo mišljenje jedni o drugima, moraju se truditi da imaju lijepo mišljenje jedni o drugima. Ako želimo da na što prijene stane, i da živimo đehannam na dunyalku, ne jannet na dunyalku, onda loše mislimo jedni o drugima. Moramo misliti lepo jedni o drugima. To nam Allah naređuje. Ja juhal ladina aamenu jteribu katira min adh-dhan. Inna bada dhanni ithm aw wierniti. Tvrdimo da smo vjernici, tamam kaže Dellavalo, vjernici klonite se mnogih sumnjičenja, klonite se loših mišljenja, klonite se predrasuda, pretpostavke jer su doista pretpostavke, predrasude, loša mišljenja grijeh. Kaže džellevala u džanisu to majtu sure Nur. Laula ida sam'atumu dhanna almu'minun walmu'minat Kada se desi ono mi događaj sa našom majkom vjernika Ajšom radijallahu anha potvrđan. Pa kaže za to vrijeme. Al-Kur'an je za svoje vrijeme do sudnjeg dana i to pravilo ostaje do sudnjeg dana, kada su to čuli Nisu, kako ide, pomislili, malo ko da zna. Zašto nisu pomisli jeste mnogi prevode jedni, zašto nisu pomisli jedni od drugima, dobro. Je rekli, ovo je očita potvora, ispravan prijevod, doslovan prijevod jeste zašto nisu o sebi pomislili samo dobro. Allah ti kaže, ne možeš bolan da živiš sam. To što se dešava drugom, znaj da se dešava i tebi. Ako drugi strada, strada ćeš i ti. Naš narod je davno rekao u suho i sirovo gori. Zato moramo imati lijepo mišljenje o drugim ljudima. Truditi se da imamo lijepo mišljenje o muslimanima. Ono što primijetimo od lošega, savjetovati. Lijepo mišljenje ne znači da trebaš prešutiti sve, okrenuti glavu i svojim putem nastaviti. Onaj koji je sposoban da savjetuje... Koji ima znanje, on treba da savjetuje. I zna se kako se savjetuje. I nema nam također uspjeha bez savjeta i bez primanja savjeta. Poznate nam je dobro sura, el asr, ali tako? Allah govori o uspjehu na drugome svijetu, na ahiretu. Kako da se spasimo sigurne propasti. Sura El-Asr svima nam poznate. U El-Asr inna linsana lafihosri leladzina aminu aminu salihate otevasav bilhaq, otevasav i sabr. Takom je vremena. Svi će ljudi stradati sutra na drugome svijetu, kaže Đallao Ala. Zaklinje se vremenom i zaklinje se za nešto strašno. Svima nama je propisana propast. o Simonima koji budu vjerovali. Svoje vjerovanje dokazivali dobrim dijelima. Pogotovo dobrim dijelom savjetovanjem, preporučivanjem istine moramo savjetovati i preporučivati jedni drugima istinu, jer je u istini spas i na dunjalu i na ahiretu. Ali ima kako se savjetuje. Nije posavjetovati što kaže Hafiz Adnan Vrkonić, Allah je sačuvao, sasuti čovjeku sve u facu. Zna se kako se savjetuje. Savjetuje se na sam, savjetuje se radi Allaha prije svega, savjetuješ ono što znaš, ne dakle govoriš Samo počneš to, odpočneš, ne znaš ni završiti. Savjetuješ čovjeka onome što znaš. Vratite se na 108. ajed sure Jusuf i njegov komentar. Kul, opet kul, kul hadihi se bili ed'u ilallahi ala basiratin anama meni tebani. Recio Muhammed, ovo moj put na kojem jasno sa znanjem, pozivam Allahu, ja i onaj koji me slijedi. Jasno sa znanjem, što znači, kažu komentator jedan od njih, Mohamed i misalija Husemi, rahimahullahu Teala. jasno da znaš ono čemu pozivaš, jasno da znaš osobu koju pozivaš i jasno da poznaješ metodu kojom ćeš ga pozvati. Ha? Pa može li to svako savjetovati od nas? Kada bi ušutili oni koji ne znaju, ne bi bilo razvilaženje među muslimanima. Savjetovati treba ono čemu zašto imaš znanje, što dobro poznaješ, zatim da savjetuješ tajno, jer lice mir, onaj koji čini nered, kako Allah subhanahu wa ta'la kaže u Surijel Bekari, i da kile lahum la tufsidu fil ard, kalu inama nahnu muslihom, ala inahum humun mufsidu, ulakin la išurun. Kada im se kaže lice mirima, nemojte činiti nered na zemlji, oni kažu mi redu spostavljam. Naprotiv, kaže Allah subhanahu wa ta'la, oni su pravi mufsidi, oni doj ističine neredno zemni samo što to ne osjećaju to im je postalo svojstveno licemjer je onaj koji razotkriva koji traga traga razotkriva zatim obznani raduje se pogrešci muslimana dok vjernik skriva i savjetuje vjernik skriva i savjetuje dakle savjetuješ ga na samom kako je rekao imam šafija rahimellahu teala onaj koji posavjetuje prelijepe riječi rekao onaj koji posavjetuje na samom taj ga je posavjetovao i uljepšao Kaže, imam šafija, onaj koji posavjetuje čovjeka grešnika nasamo, posavjetovao ga je i uljepšao. Očekivati se da se čovjek popravi. Dočim kaže, ukoliko ga posavjetuje javno, razotkrio ga je i pogoršao. Onda će čovjek uzinat, početi da griši. Savjetovati trebaš blagim riječima, ako si od savjeta. Blagim riječima. Danas, ljudi se izvode iz vjere, Govori sad su nevjernici, govori su da, da čine Kufru i ostalo, nisu upoznali njihovo stanje Zbog čega su rekli ovo, ili ono Oštre reči se upućuju imali li većeg nevjernika imali li boljeg pozivača U Allahov vjeru imali li većeg nevjernika od Faraona Nema Govorio je za sebe šta en rabu kumuljala, ja sam vaš najveći gospodar Nije priznavao Ni Allaha kao gospodara A kamoli, jednog, jedinog, istinskog Boga do ostavnog obožavnja. Kaže naravno ja sam vaš gospodar, nema gospodara mimo mene. A nema boljih pozivača u Allahu vjeru savjetnika od vjerovjesnika i poslanika. Je li tako? Od njih sve učimo. Mezutim, Allah wala, kada šalje Musa i brata mu Haruna najvećem nevijedniku i zulumčaru Harunu, što kaže U suri Taha 44. ajetu I obratite mu se blagim rječima. Faraonu, najvećem nevjerniku, koji je bio poznat ne po skidanju jedne glave, već je mušku djecu ubijao kad god bi se rodila. Stalno ubijao, jer je usnio san, I protumačen mu je san da će na rukama jednog mladića iz Benul Israila biti kraj njegove vladavine. Pa je od tada odlučio da ubija svu mušku djecu. Kad god se žena porodi, imao je svoje špijune, pratili su trudne žene, kada bi se začuo glas, ulazili bi u kuće, pratili, pregledali muško, žensko, muško odmah se ubijalo. Međutim, fekule lehu kaule lejina, obratite mu se blagim rječima. Onaj koji želi da nas izvede iz ovih smutnjih i nereda, neka se drži ovih savjeta ili neka šuti. Nek nam ne tovari još veći belaj na glavu. Moramo imati lijepo mišljenje jedni o drugima. Moramo se baviti svojim mahanama. Ostavimo se mahana drugih ljudi. Ako želimo da živimo lijepim islamom, Ako želimo da budemo muslimani, pozabavimo se svojim mahanama. U hadisu kod Buhari kod muslima je tako, bio je upitan Allahov poslanika alihi salacom hayr, koji je islam najbolji ili koja je najbolja osobina u islamu, pa je rekao musliman u jednom citatu, musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni drugi muslimani. Muslimane, onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni drugi muslimani. Rekao je min husni islami al-mar'i tarkum ma od lijepog islama jednog čovjeka jeste da se ostavi onoga što ga se ne tiče. Rekao je, o vi koji ste povjerovali samo svojim jezicima, a ima nije ušao u vaša srca, nemojte ogovarati druge muslimane i nemojte tragati za njihovim mahanama, jer doista ko bude tragao za tuđim mahanama, Allah će tragati za njegovim mahanama. Pa će ga osramotiti u njegove poći. Ostavimo se maha na drugih ljudi. Posvetimo se sebe. Onaj koji se posveti sebe, uljepšat će svoj islam. očistiće svoju dušu. A u džennet ulazi samo čista duša. Sa čistim srcem, s čistom dušom dolazi se pred Allaha subhanahu wa ta'ala i ulazi se u džennet. Zar nije rekao džella vala kad efleha men zekaha wa kad khabe men desaha kad efleha Uspio je onaj koji očisti svoju dušu. Kad je uspio? Gdje je uspio? Sudnjem danu. Je tako? Allah subhanahu wa tala koristi glagolu u kojem vremenu? U prošlom vremenu. Govori o budućnosti, a koristi glagolu u prošlom vremenu kao da hoće da kaže već je uspio. Onaj koji se pozabavi svojom dušom. Koji očisti svoju dušu, on je uspio. Onaj koji se posveti svojim mahanama kada se bude obračunavao kada se bude obračunavala vidi je koliko ima mahana pri sebi pa zar joj dolikuje zar mu dolikuje da se upusti u istraživanje tuđih mana kada je rečeno učitelju i mama malika rebiju ibnu husejmu rahimehullahu teala kada mu je rečeno ne vidimo te da mnogo spominješ tuđih mana kaže bolam ja nisam zadovoljan sobom zar da drugje spominjem po zlu zar da drugima Tragam za njihoj mahanama. I njegov učenik, ima malik, rekao je prelijepe riječi. Zaslužuju nakon Kur'ana i Suneta da se do njih posebno drži. Kaže, ima malik, zapamtio sam, poznatvom, jel bio je učenjak Medine, zapamtio sam ljude u Medini koji nisu bili poznati po svojim mahanama. Nije se upiralo prstom o njih, govoreći čuvaj se, taj, takav i takav. Nisu bili poznati, međutim pozabavili se tuđim mahanama, pa su postali poznati po svojim mahanama. Kaže, zapamtio sam ljude u Medini koji nisu bili poznati po svojim mahanama, ali su se pozabavili tuđim mahanama koji su postali poznati po svojim mahanama. I zapamtio sam ljude u Medini koji su bili poznati po svojim mahanama, upozoravalo sam njih, ali se oni nisu pozabavili tuđim mahanama, već se pozabavili svojim mahanama i prestali su biti poznati po svojim mahanama. Radi na sebi. Radi na sebi. Znaj, da govor o drugim o braći muslimanima sestrama muslimankama da ih to uznemirava da ih to vrijeđa a jes li čuo hadis kuci u kojem kaže Allah subhanahu wa ta'ala ako bude uznemiravao moga roba ja mu objavljam rat ćeš ratuješ sa Allahom ja mu objavljam rat jes li čuo šta kaže Fulail ibn Jad veliki pobožnjak i učenjak nije ti dozvoljeno da bespravno uznemiravaš psa ni ti svinju, pa odakle da ti bude dozvoljno da uznemiravaš čovjeka, pogotovo vjernika. I sličuo što kaže Omer ibn Abdelaziz, rahimehullahu ta'ala, kako je postupao Allahov poslanik, alihi salatu osallam, kamo sreći, da doista, makar se malo približimo tom sunetu. Ja kažem često, možda sam i ovdje nekada rekao, možda je neko zapamtio, razlika između nas i Allahov poslanika sam, njegovih sunneta njegovih ashaba je jedan pedal pa kada čuju braća i sestre kažu pa nije mnogo mala razlika međutim to je ova razlika ovdje to je ova razlika od srca do jezika kod nas je samo na jeziku kod nas je samo na jeziku svejedno kada bismo upitali kaže volim poslanika volim Allaha, slijedim kitab Slijedim sunnet malo prije rekao, 44 temelja su i principa ehli sunet al da vidim da neko nebroji deset. A potom je treba, da se vladamo, ne samo da naučimo. Pa kaže Omer ibn Abdelaziz, od vjerovjesničkog pravca ili menedža ili postupanja je da starijeg muslimana posmatraš kao od svoga oca, kao od svoga babu da mlađeg muslimana od sebe posmatraš kao svoje dijete a da muslimana istih godina posmatraš kao svoga brata pa kome tu od njih želiš zlo? svome babi? svome djetetu? svome bratu? ne, pa zašto nima starijima, mlađima ili istima. rekao je Jahja ibn Muadza rahimehullahu ta'ala ako ne možeš pohvaliti muslimana drugog nemoj ga vola nikoditi Ako ne možeš pomoći, nemoj mu ni odmagati. Ako ne možeš ga pomoći, nemoj mu ni odmagati. Ako ga ne možeš pohvaliti, nemoj ga, ga nikoditi. Postupaj na takav način. Vodimo računa o svojim mahanama. Ostavimo se drugih mahana. Jedna od naših najvećih mahana, koje nas dovode do smutnjih i nereda, jeste što ostajemo okretajući glavu jedan od drugoga. Moramo se izmirivati. Moramo popravljati svoje odnose. Znajmo da svađe, zavađenost među nama, loši odnosi samo potpiruju razilaženje među nama. Moramo prelaziti jedni drugima preko pogrešaka, tražiti opravdanje jedni drugima, halaliti jedni drugima. To je u tome korij za sve nas. Ne samo i za te dotične koji se pomire, već za sve nas. Što nas je više na okupu, to nam je bolje. To jedan put moramo da shvatimo. Ako neđemo kroz Kur'an, I kroz hadis to da slavimo, on da će nas naučiti vrijeme u kojem živimo. Pa jedan put što naši stari kažu to ve dođimo. Za nam nije dovoljan. Hadis kod imamo Muslima. Od Ebu Buhari re radi Allahu ta'ala, on kaže Allahu poslaniku alejsalatu wassalem da se جنnetska vrata otvaraju ponedjeljkom i četvrtkom i da se svakom robu oprašta izuzev mušriku, nevjerniku i onome između koga i njegovog vrata postoji zavada. Pa se kaže, Allah kaže, ostavite ovu dvojcu sve dok se ne pomire. Ostavite ovu dvojcu sve dok se ne pomire. Ostavite ovu dvojcu sve dok se ne pomire. Nema prosta. A ja i ti svakodnevno činimo grijehe. I potrebno smo prosta. Ovaj hadis ima i drugi citat, jel tako, u kojem se kaže da se svakog ponedjeljka i četvrtka otvaraju Dženecka vrata i Allah uzdižu ljudska djela i izlažu pred Allahom i Allah prima izuze u muširiku i onome između koga i njegovog vrata postoji zabata. na jednoj strani ne upraštaju nam se grijesi na drugoj strani ne primaju nam se dobra djela kud smo dospili zbog čega? zbog našeg blentavog ponosa što ne želimo jedni drugima da pređemo to ne želimo da se pomirimo izmirimo došlo je u hadisu kod imama Tebaranija od Fedale ibn Ubejda radije Allaho telom da je rekao Allaho poslanike Alihi Salisan ko bude okretao glavo izbjegavao svoga brata više od tri dana i umre na tome taj će ući u vatru osima koga Allah počasti svojom plemenitošću ne ulazimo u komentar hadisa ko bude izbjegavao svoga brata više od tri dana umre na tome taj će ući u vatru osima koga Allah ne počasti svojim kerametom, svojom plemenitošću također u hadisu kod Ibni Hibana, kod Tabaranije, Dejlemija i drugi, od Basar, anhuma, kaže, Allahu Basar kaže, Allah u poslanika trima kategorijama ljudi se ne prijima njihov namaz, ne izdiže njihov namaz više od jednog pedlja iznad njihove glave čovjeku koji imani predvodi ljude u namazu a oni ga mrze, ženi čiji muž zanoći srdit na nju ne prijma se, klanja, mora klanjati, ali nema ništa od sevapa, nema ništa od vrijednosti tog namaza, pa neka vode računa. I dvojici braće između kojih postoji svađa zavada, klanjaš i klanjaš, ne primati se ništa. Nemaš od toga vrijednosti. Ovo je naša najveća nahama, koju ako izličimo, koriste raća svima nama. A zatim potpomažimo se u svemu drugome. Allah subhanahu wa ta'ala naređuje nam, nema nama, dakle, spasa ako budemo se okretali jedan od drugog Bez dakle moramo raditi na jedinstvu moramo imati lijepo mišljenje jedni od drugima moramo se izmirivati, popravljati i moramo se podpomagati savjetovati i potpomagati Allah dželovala naređuje birri i potpomažite se na dobročinstvu i bogobojaznosti kažu komentatori u dobrim dunjalučkim dijelima i u bogobojaznosti dobrim ahiretskim dijelima potpomažite se u dunjalu i ahiretu I kaže jebno ta imija Rahimahullah tala ono što će posvjedočiti svako, da je ljudski život nemoguć na Dunjalku bez podpomaganja. Nemoguće je da se ljudski život odvija lijepo, skladno kako treba, bez međusobnog podpomaganja. Zato je dakle, na nama da vodimo računa koliko su na mogućnosti o ovim savjetima, smjernicama. Ponovit ću. Dakle, dova na prvom mjestu prije smo potrebni Allaha subhanahu wa ta'la. Ne bilo kakva dova. Dakle, dova ponizna, skrušena, u kojoj iskazujemo svoju ovisnost o Allahu subhanahu wa ta'la. Ne može nam pomoći niko drugi do Allah. Čella vala. Zatim da se podučavamo svojoj vjeri i da držimo do toga što naučimo. Zna se kod koga. Zatim da radimo po tome. Ako želimo sigurnost, spokojnost sreću rahatluk kako kaže Imam Ahmed ukoliko želiš da ti Allah daje ono što voliš sreću rahatluk sigurnost onda daj i ti Allahu ono što Allah voli onda idi i ti daj Allahu ono što Allah voli ibadet dakle da kada se naučiš kod učenih ljudi vjeri držiš do toga radi po tome nakon toga radi na jedinstvo muslimana Imaj lijepo mišljenje, nemoguće je da radiš na jedinstvu muslimana, na zbližavanju riječi muslimana, ako misliš loše o njima. Ako sebe tjeraš, pogotovo da imaš loše mišljenje o njima, da se raduješ razilaženju muslimana. Imaj lijepo mišljenje o muslimanima. Zatim, ako si od savjeta, savjetuj. Ako nisi, brini se o svojim Hanama, Pogotovo odakle nastoji da se izmiriš sa muslimanima, to je tvoja najveća mahanama čuo se, do čega to može sve dovesti. Ako si u mogućnosti potpomaži se i pomaži druge muslimane, dakle, u onome zašto si, jel, sposoban. Nema nam lijepog života na dunjalku bez međusobnog potpomaganja. Jedni drugima se moramo podpomagati. Rečeno je da kažem, a, a, a i to je od podpomaganja, jedan, dakle, od posebnih ciljeva na Dunjalku, ženitba i udaja. Kažu sestre se slabo udaju, reći da se udaju. Ne bih volio da neko se počne smijati jer situacija stanjena mu uopće nije do smijeha. Ali dakle, i to je jedan od načina uspostavljanja reda na Dunjalku, uspostavljanja i održavanja Allahovog sunneta na Dunjalku. Allah, dželjavala, sve što je stvorio, stvorio je u paru Sve što je stvorio, stvorio je u paru, to je od Allahovog sunneta, od Allahove zakonitosti. Pa ona koji živi sama, ona koja živi sama, ona narušava i on narušava Allahovu zakonitost. Allah subhanahu wa ta'ala sve je stvorio i sve što postoji, postoji u paru. Jedino Allah je el-wahid, el-ahad, el-vitr. Jedino Allah subhanahu wa ta'ala je jedan jedini. A sve drugo mora da živi jedno uz drugo, jedno s drugim da se potpomaže. I na takav način da dakle, uspostavlja red koliko je mogućnosti. Molim Allah subhanahu wa ta'la ovo nekoliko riječi budu dokaz za nas. Ne protiv nas. Da nas učini od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje. Molim Allah da oprosti meni, vama, mojim i vašim roditeljima, svim vjednicima, osmanima i muslimaka. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. في سِرّ وفي جَهْرٍ أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهدي لي تبيانك في سِرّ وفي جَهْرٍ وثقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وثقني لمرضاتك يسر, يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحان يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب قرانك يا حافظ يهدي للتي اقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم قرانك يا حافظ يهدي للتي اقوم بما تحفظ قد عرفت عز هو للابناء فخر هو للآبا قحر هو للآباء سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا رب